I gjithë falëndërimi absolut i takonë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, kryusit të gjithësis, përshëndetjet më shira bëkimët e Allahu Tebareke vë Teala, qofshin bë më të mirin dhe Zotriju në penga merve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bë shok të ti besnik, bë famina ti të ndërshme, dhe mbi gjithë muslimanët e cilët e ndjekër rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kjametit. Do të vazhdojmë e lejënë Allahu të barë kjo vë të ara në këtë qaste të dite së bekuartë Allahu Gjelle Gjelaluhu që të ndajmë ato përmësimin e fjalve të Allahu Gjelle Gjelaluhu përmësimin e fjalve të zotit të gjithsis dhe kemi përmend në përligjaratët të shumë të Se nuk ekziston fjalma e mirë, për sa fjalë Allahu xhallawala, do të ka muslimi më i mirë se sa muslimi më te Allahu subhanehu ve teala. Ana be ngamel sallallahu alaihi wasallam ka than hadithin, se ne kanë xher Imam Bukhari dhe Imam Muslimi ka than, "Khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Ka than më i miri për ju është ai i cili mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerove, e mëson Kuranin për veti dhe ua komunikon të tjerove. Nërsa dhjet që mësimi Kuranit është dilojshë, të kdjetarët, mësimi Kuranit është dilojshë. Mësimi i ledzimit të ti, mësimi i shkronjave të ti, mësimi i të gjvidit të ti, kjo është loj i parë i mësimi të Kuranit dhe loj i dyjt është mësimi i domethanjeve të fjalive i domethanjeve dhe kuptimeve që bartin këto fjalë të Zotit të mdoja nga aj gjellë gjellë luhu dhe djetarët kanë cek se kiloj i dit është më me vler mësimi kuptimeve mësimi i domethanjeve që ka bartin me veti këto fjalë është me madhe se sa vetë mësimi i ledzimi të Kur'anit Allahu Tebareke vë Teala për këtë arsyje për këtë arsyje Kur'anin e lexojn shumë. Ka shumë të cilët dinë me lexu Kur'anin, dinë me lexu shkronjat, dinë me lexu zanoret, dinë mi lidh fjalët dhe me bëni hatme për sa i përket leximit. Po jo çdo njoni është i aftë ç'ta kuptojë fjalën e Zotit. Jo çdo njoni ka aftësinë të nxjerrë kuptimet që i bartin ato fjalë. Të gjithë na lexojna Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din deri në fund të surrës. Krejtë e lexojnë këtë. Krejtë e lexojnë Kul Huwallahu Ahad Allahu, Allahu Somad. Të gjitha lexojnë fëmia e i madh. Të gjitha lexojnë Inna a'tainaka al-kauther. Të gjitha lexojnë. Mir po. Jo të gjithë e kuptojnë, jo të gjithë e dinë se çka bart, çka po thotë këto fjalë, cilat janë kuptimet eksaj fjalëve ande qallallahu alaihi wasallam khairukum me mir ibn gamesi muslimanëve është ai i cili e mëson Kur'anin me di kuptimit edhe me lexo po edhe di kuptimin e fjalëve dhe ja u mëson të tjerëve dhe kjo është se s'ka mundsi muslimani dhe në këtë hadith argumenton se s'ka mundsi muslimani me di diçka e me mbajt për veti nuk ka mundsi në besimdar i cili është insincert me Allah unë gjellë vada, me ditë diçka e me mbajtë për reti, me qenë kopratës, po duhet ata me dhanë, duhet ata me shpërndanë në mesin e njerëzve. Ashtu siqë Allah u e ka mësue, a i duhet më mësue të këtjerët. Andaj, mësimi kur anit është për i vlerave më, më të mloja. Kemi ngellë tek ajeti i surës e nejëm, kaptina e illit, Dhe përmendëm se në ajetin e fundit Allahu të bare kjo vëtala në ka thonë neve sa Allahu gjellë gjellalu hu është ai cili u karuj t'juve kër keni qenë në mitrën e nanave t'juve dhe me ilmin e ti dhe kudretin e ti dhe fuqin e ti aji është Allahu gjellalu ala i cili është kujdes për neve në atë qastët e erta nuk është kujdes për neve as kush tjetër përveqa ti as nana as baba as familja, as rrethi, as një njëri, as një krijes, nuk ka mundësi më kujdes për neve, as më kujdes për foshnjen e vogël, kura jo është në barkun e nanës së vetë. Po kujdesët, Allahu të bareke, ua të ala, dhe Allahu në përmjetë kësaj, dëndë me nadalë dikun tjetër, se a i cili ju karujt juve në barkun, e nanëve t'juve, a i është Allahu i cili ju urunë, gjatë jetës t'juve dhe a i është Allahu i cili ju ruan juve pas vdekës juve kjo është Allahu të bare kjo vë t'ala andaj neve thojna Elhamdulillah kur linë fëmiju pse Elhamdulillah pse Elhamdulillah kur linë fëmiju Elhamdulillah sepse ati të konfanderimi që e ka mundcu me dalë kjo foshin si përfasje të tokës Elhamdulillah për zdo të mirë Shka e shiojnë në këtë botë duke qenë na në komë të tona dhe Elhamdulillah thejmi prapë kur të vdhejë së njeri ju Elhamdulillah dhe ja falë mi gjenozën dhe lezojna Elhamdulillah dhe thojna Inna Lillahi o Inna Ileyhi Raji Un dhe thejmi, ajetin e thejmi ta Allahut jena e ta Allahut dhe me than Elhamdulillah dhe tëk, që, të kajke na mukthije kështu që falëndërimi të konë Allahut fillin dhe mbarim kjo esh kuptimi i ajete te Allahu xhella xelalu pastaj dad ta Allahu te bareke w taala duke vazhdu me ajetet e tij e faraite alladhi tawalla wa ata qalilan wa akda indehu ilmul ghaib fa huwa yara am lam yunba bima fi suhuf musa wa ibrahim alladhi waffa Kto ajete ajete të cilat kanë zbrit për një njerëz të caktuar në kohën e zbritjes së Kur'anit, mirë, po kuptimi i ajeteve i përfshin të gjithë të cilët janë në rangun e tij. Të gjithë të cilët hyjnë në klasën e atij i cili ka zbritur për ta ajetën. Kto ajete kanë zbrit për babën e Khalid ibn l-Walid, e dini të gjithë, se për nga mërëj a.s. e ka pas një shok, i qële ka bartë emrin, dhe e ka në mërtu, Khalid ibn l-Walid, Khalid ibn l-Walid, të cilin e ka mërtu, për nga mërëj a.s. sejfu Allah, shpata e Allahot, shpata e Allahot, e Allahu dhe kaqën i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas pranimit të islamit të tij. Babai i tij babai i tij kaqën pas unëk imam. I pasuri i Mekës, njohuni prej të pasurve të mëdhoj të Mekës. Emri i ti tij është Walid ibn al-Mughira. A do johësh Khalid ibn al-Walid? Ëkjo është Walidi i birit i Mughiras. Dhe për këta ka zbitë kja jetë që ishtojnë komentatorët e Kur'ani të Allahu të barëke vë të ala. E qka i thëtë Allahu u gjellu ala në konteksin e ti, në historin e ti. Thotë, e fërra ejtë lëdhi të, të walla, e kipati ataj cili e ka këthi shpinën. E fërra ejtë lëdhi të, të walla, e kipati ataj cili e ka këthi shpinën. Vë e ta qalilen, vë e këdër ka dhon pak nga pasuria e tij ka dhon pak nga pasuria e tij dhe pastaj shtohej historia e këtij njeriu është histori interesante nga se në kanë zbritur ajete dhe kanë zbritur në sure të tjera siç është sure al-mudaththir kanë zbritur gjithashtu për të njëjtin njeriu ajete për të njëjtin njeriu ajete dhe zëdhot dikush që ka qenë musliman jo Baba i khalit minu volit, nuk ka qenë për i besimtarve, mirë po i është afru besimit, pas taj është tërheqë. I është afru besimit, pas taj është tërheqë. Dhe Allah ka zbit ajetën e qështjen e ti, jo që ai ka ndë një rëndësi, kjo është mirë për të kuptue në këto ajetën, jo që ka ndë një rëndësi, të përmenet një pabesimtar për i pabesimtarve dhe të regjistrohet qështja e ti në Kur'an jo që Kur'ani ka zbrit për besimtartë, dhe kjo është e ditur, dhe do mësë dëshmërisht e njohër nga feja. Nuk ka zbrit Kur'ani për për besimtartë, për besimtartë, dhe ata ua komunikojnë të tjerëve. Atar, qka lip kina Kur'an, djetarët thoi në komentin e këtyra jetëve, Allahu e ka siel këtë shembul të këtë njeriju babës e Khalidit, Walid i Milmughira, që tjetë për neve model për atë njeri cili i afrohet besimit e pas taj tërheqet. Kjo është e para. E dyta, për atë njeri cili ka mendje, ka mendje dhe nuk e përdora ta. Nga se u e lidim dhe në mëgjira ka qenë prej kategoris intelektuale, ka qenë prej kategoris së menqur, ka qenë prej kategoris e cila ka qenë priës dhe udheqës i popullit të mekës në atë ko, ka qenë priës dhe ka qenë përvacuës i mekës, kjo e dyta, dhe e treta ka qenë i pasur, ka pos pasuri, ka pos pasuri, dhe e penstë edhe e katërta, ka pos fuqi, ka pos fuqi, fjallat ti ka qenë ekzekutuse, qalak ti gazet me pesh në popullin e Tijna. Andaj këto janë shkallët të cilat Allahu xhalla xhelaluhu e ka marr për shembull këtë njeri, edhe pse s'ka qenë besimtar mirë, por jo është afruar besimit. A thuvall pse e ka marr për shembull çt të jetë shembull për neve? Ai i cili afrohet besimit, nuk guxon mu të rrehiq. Ai i cili afrohet Allahut, nuk guxon mu të rrehiq. Ai i cili afrohet ibadeteve nuk guzon mu të rrehiq. A i cili dëshiron muafru ka Allahu, nuk gudzon mu të rheqë, asesin nuk gudzon mu të rheqë. E djetarët kanë thanë, që lijmë i sielës këti shembulli, është që besimtarët të kenë kujdes nga të rheqëja prej fejës Allahu të vareke o të ala, për shkak të sprovave të ndryshme, për shkak të sprovave të ndryshme të ndryshme. Anda i kështu e ka qëjtë Allahu Gjelle Gjelaluhu. E fara e i të ledhi të ulla. E kipaj ataj cili është tërheqë. është këthi mbrapshtë. është këthi mbrapshtë. Pse është këthi mbrapshtë? Walid ibnul Mughira. Kë njëri, kë i burë, ka shkute bë nga meri sallallahu aleyhi sallem. Dhe i ka thanë, të rego, që ka thuti? Që ka pretendon ti? E qile është misioni jotë? Ka thonë, unë jam pengamer i Zotit, i dërguar i Allahu të mgaquhet e kënjërzimi për me komuniku fjallën e ti. Ka thonë, lexom. Lexom preja sojtë që ka ti të ka shpol. Lexom, sepse ata ka njoftë poezijën, andaj e cejka i ka qenë prej intelektualve. Prej njërzve, sepse sotë kër përmendet termin intelektual, automatikish konë mendja të një kategorie cakturat të cilat ka mundësi njifën me termin intelektual, në dërsa intelektit dhe ata s'ka të të bëjnë as intelektual janë njësë të librës intelektual janë njësë të shkollës intelektual janë njësë të mësimit të së provojnë dhe në dzirë në pah intelektin e tëre menqurin e tëre, e ki ka qenë intelekt dhe e ka ndëgjue Kur'anin e Zotit ja ka lëdzu për nga meri sallallahu alaihi sallam dhe deri sa e ka bind vëtë vetën se kjo është prej Allah u të barik e vëtë ala Dhe ju ka thanë popële të të të dhe kështu Baba i Khalidit Për të ambajt menë, malet Ata për të cilën flitit në këto ajetë është Baba i Khalid i Mnil Validit Khalid i Mnil Validin zhdo besimtar duhet të anjef E kjo është Baba i ti Dhe edhe sa Khalid i Mnil Valid Kër kanë zvrit ajetët Të cilat e kanë rendit në klasën e banorve të zjarët këtë njeri Khalid i Mnil Validit e ka pa së prindë dhe prindi djeg, dhe prindi dhemë, dhe prindi është i apërë, dhe prindi ka dhimt për ta. Edhe kështu duhet jetë zdo njani për njërzve, në tyra është nosh, i dhimë së të prindi, dhe i dhimë për thmiju normal. Andaj, u e lidi ka shku shpesh të pinga me edhi së lovaj, se të dhe gjojt që ka thot ki. Khalid ul-Walid kur e ka lexuar ajetin se baba i tij është presë, është në zjarr, ka filluar modërsinë. Dhe i ka thënë njëri prej sahabeve, i ka thënë njëri prej sahabeve, lexo mi këtë ajetë më shpesh. Lexo mi ajetën më shpesh ku baba jam cekët si banorët i zjarrit. Lexo mi më shpesh. Që ta largojë edhe të dyshimin dhe të bindet Në ata që e ka thënë Allahu te bareke, u e te ala. Dbjende dhe ata që e ka thënë Allahu te bareke, u e te ala. Walidi e ka dëgjupin nga mërë a.s. Dhe është këthit e populli vetë. Dhe ju ka thënë, o popull, une e njëfë mas mirti poezien. Une, nga mesi juaj, e njëfë mas mirti poezien. Dhe gjitha lojat e rimave të poezis, unë i një. Dhe gjitha format dhe trajtat e poezis, unë i një. Se si formohat një poezij, unë e dijë dhe si janë ato monirat e formimit unidit të gjitha Muhamedi Alehi Salatu e Selam nuk thurke poezia ajo fjale e ti nuk ishte poezia nuk është poezia jo. pa, ajo pa jo është esbito për fjaleve ta Allah u te bareke o te ala dhe, dhe diri sa ju asë qarojke atyre ata i than kështu si që është zakon thanë të paskabo ma gjij Muhamedi Alehi Salatu e Selam Të pas ka rëmby dhe të pas ka tërhesh me magjin e ti, Muhamedi Alehi Salatu Veseram, tha kjo është prej anës time e ju bani që ka duni. Prej anës time është saj nuk është poet, nuk është falgjor, nuk është magjistar, nuk është njeri i cili mirët me këto punë, ajo është pengamer dhe i ka zbrit shpalja e ju mirënu si të doni. Ata i thanë të ka bo magjinë e Allah u gjelore ka registru e këtë skenë të historijës në Kur'an e ka registru vetëm fragmentin andë i thonjë neve fragmente e cila është pies e një historie fragmentin e kësa historie dhe e ka cekë se si njëri ju i afroho të besimit pas të i tërheqet dhe shkacet e tërheqet se besimit cilat kanë qenj dhe njëherë shkacet janë të mbrëndshme dhe njëherë shkacet janë të jashtme dhe njëherë është të njëranca Dhe njërë nuk është njërë anëca. Dhe njërë është rrethi. Dhe njërë janë ambijentet e ndryshme. Dhe shëshëria e ndryshme. E Allahu u gjelëla i tha kështu. Efera ejtë lëdhi të wallë. Eki pa ta i cili e këta i shpinën. E a ta kalilën. U afru pak. U e këta. Pas ta i ndali. U afru pak. Pas ta i ndali. Dukë e unisit e ditë për e ditëve, u e lidi minë mughera, ju tha pari së ti, jam të shkut e këpën nga meri a.s. që të pranoj islamin. Ka tham se, ka tham, imni khashitu minë adhebin narë, ka tham, kam frik nga dënimi zjarët. A di një që ka është dënimi zjarët? Ka tham, për nga meri sallallahu a.s. Zjarën që ka e përdoj në ju, zjarën që ka e përdoj në ju, zjarën që ka e përdo në na, me drunë që ka e kalma. Me krasim me zjarën e botës tjetër, është gjashdhët e nënë herë ma i fuqishëm. Gjashdhët e nënë herë ma i fuqishëm se këj zjarë i uaj. I thënë sahabët, ja rasulë Allah, oj dërguri Allah, mjafton më kanë i kësaj bote. Me qëtin zjarën e kësaj bote, mjafton më kanë e keqe. Ka thënë jo, i atjeshit, i botës partajme është edhe 69 herë më i rran. Edhe kjo është po më të frikësuar. Andaj i tha, "Unë kam frikë prezarit." Edhe i tha, "Umej ibn Khalaf." I tha një një pari tjetër, njëri një prej parive të të tjerë, ç'i tha? "Tha, le ma mua kët punë." Tha, "Le ma mua dhe kur dalmi si të ket bot tjetër, kështu. Si të ket bot tjetër, unë të pështoj tyje." Edhe Allah ushtrej edhe për këtë punë ajete. Nëse ka botë tjetër, atar malle mua. E nëse ka dënim, unë e të pështoj tyje. Kjo është piknisja e devijimit të bijve të Ademit. A dikush piknisja kur ti mendon se në botën tjetër apo bota tjetër funksionon si kjo botë, nuk funksionon ashtu. Bota tjetër është krejt me ligjet e tjera. Bota tjetër është krejt me kanunet e tjera. Kjo botë ka mundësi njëriju me ba dalavere, ka mundësi njëriju me punu me korupcion, ka mundësi njëriju me ba zulum, njëriju ka mundësi mu zhitë në zulum deri këtu, deri në kup, dhe askus me s'me mor lë lagari, por shka kë pushtetit shka e ka. Njëriju ka mundësi me, me qenë prej zulumqarve të mdoj, dhe askus me s'me mor lë lagari ata, sepse s'ka mundësi me mor i voglit madhin lë lagari, mirë po, kjo është lidzik sa i bote, dhe këllisht përfundon një ditë për e ditëve ma gjë përfundon me me, me me përfundimin në varë mirë, pa Allah u të barë kjo e të ala ne eve në Kur'an në ka cek se në botën tjetër nuk funksionon kjo malehum minë uëllijin wala hamim, ka thënë Allah u të barë kjo e të ala e njerëzit nuk kanë në botën tjetër uëllij nuk kanë uëllij nuk kanë mbrojtës wala hamim dhe as advokat hamim Në gjuhë në rabe, hamim i thonjë advokatit. E advokat -u të ka lau të vare kjovë të ala nuk existon. Nuk mërët me hiti kushme s'ti edhe lau të vare kjovë të ala dhe me i qeru e sapët për zotin tanë. Jo, ti duesh me qeru e sapët. Ti me duesh me, me e kry logarinë me zotin tanë. Andaj i thaj, nëse ka dënim, une e marë për sipër. E nuk mirët për sipër. Nuk ka mundë si dikushme e marë për sipër, logarin e Allahu gjellu ala i tha kështu, e indë hu ilmu lëgajbi, fë hu e jera. Tha, e si u mashtruaj me këtë fjal, ta ti cili tha, une e më marë përsi për dënimin tanë. Sigur që i thojnë disa njerës, lëma mund këtë punë, lëma në qafë muë, nuk lijet në qafë, nuk lijet në qafë, qafë. po në qafë lijet në këtë botë, ja ledi kujtë në qafë dhe një punë, dhe ja bartë një amanetë, Dhe jale në qafën e tina Kjo po Mirë pa mi alon dënimin e Zotit në, qafë dikuj, në, dik... në qafën e dikuj Nuk ka mundësi Mi alon akiretin tanë në qafën e dikuj Nuk ka mundësi Me hitin gjelet në punën e dikuj tjetër Nuk ka mundësi Kjo është absurde Kjo është e pamundshme në rigjin e Zotit barëke, u e al... A ne i tha Allah u gjellu ala A i cili i dha garans Të rejshme A e ka po e të gajbin a jo A e ka po të pshehtën a jo E këtu është ajo që ka na e thejmi. Se bota tjetër nuk është si kjo bota. Andaj Allah i boni demand dhe ju këndër përgjigjë. Tha, aja e ka po botën tjetër ajo? Aja e ka po botën tjetër dikush ajo? Se ka po kërkush botën tjetër? Vetëm Allah u gjellë gjellë hu e ka në dorë botën tjetër. Dhe vetëm aja është absoluti. Dhe vetëm aja e ka në dorë absolutizmin për ta fut dika në gjenet apo në zjarë. Jo që ishtë thojnë mend jo dhe në xhenat hin vetëm muslimanat dhe as një grup tjetër në xhenat hin vetëm muslimanat tha allah te bara ka we taala وقال لليهود والنصارى dhe jehudet dhe kristtarët than kështu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara kristtar dhe jehud than në xhenat hi kush është kristtar apo יהוד Allah u ja mor për si për kundër përgjigjen dhe çiraste të nzeta Allahu e mor kundër përgjigjen sepse me me abati demon përgjigje nuk ta merr dhe çdo njeri prej njerëzve që ai kundër përgjigjet këtyre sendeve nuk jao merr e Allahu tha unë i përgjigjem për këtë pyetje se xheneti është i imi dhe unë përgjigjem për këtë dhe kjo nuk gëzon çajtorë kur gëzon çajtorë asa për tribuna Kjo mësodhe të në librinë Allahu Tebareke, vë Teala E qka tha Allahu Gjelluala Tilke emeni ju hum Këto janë iluzionet e tëre E kuptoni fjallën iluzion, emeni U mënije Ti munë është me fantazuë edhe anëndër me pa Edhe kur qohë është E shepëse ku i e Andë tha Allahu Gjellu Tilke emeni ju hum Krishtert, kur thoj nëjëna në gjennet Kjo është fantazij Jehudët, kur thoj nëjëna në gjennet Kjo është fantazij dhe ti du është si musliman me besu sa jo është fantazi, se nëse ti beson se da i hinë gjennet, edhe ti hu hudhësh në grupën e atyre të fantazive, të njezve të iluzioneve. E allahu gjelodha tilke e meni ju hum, e qish me nda se ajo është iluzion, tha, he, të burhën e kumë, s'jell në argumentin. Nuk është që është tja hajgare, që është tja është mesil argument, që është tja është mesil prova, që ja është mesil fak të cilat nabajnë me besuë, kush është të gjenet dhe kush jo. Bela, ta Allah u gjellu ala, jo, nuk është se është që shpo thodi jo. Men eslemë wajjhëhu lillahi, wa hua muhsin, tha kush janë nështronë ftyrën zotit të vetë, eslemë, bëhatë muslimanë, eslemë, fjala muslimanë, rrjedhë nga folja, në mënyrë etimologike nga feolja esleme juslimu muslim është nënshtruë dhe quët musliman pra ajtë cili e nënshtruën në ftyrën e ti ka zoti i vetë u e hu e muhsin dhe nuk mi aftohet dhe shmi thonë vetës musliman po është banirës e zbaton musliman lëkun dhe atatë ka quët musliman në vej pra e kytha Allahu gjelluar është në gjënet kjo është në gjënet të tjerët mundë me fantazu edhe neve mundë me fantazu Kjo nuk është kritik po vetë kritik Kjo është kritik dhe vetë kritik Neve mujna me qenë me letër njëfti me musliman Neve mujna me qenë me emra musliman Po të këllahu u gjellegjelalu kjo nuk lundë një rol Sepse të allahu të barë kjo vëtala lujnë veprat Andaj allahu u gjellewala Janë pajtue muslimanët të gjith Se kur është përmenë gjenneti në Kur'an Gjithmon është përmenë me titullin kështu In në ledhine amenu Wa amilu salihati Lëhum gjennatën Ata që ka besojnë dhe punojnë Vepra të mira në basë të besimit të të tëre Lëhum gjennatë Ata rritë e konë Gjenneti Allahu të barëke Andaj Allahu u gjellëvala I hedhë posht iluzionet Dhe fantazit e njerëzve në librin e vetë Andaj tha A indahul ilmul gajb Këtë që ka i tha bëma mu e azabin Unë e moj azabin tanë Unë e moj dënimin tanë I tha Allahu a e ka pa po gajbin ki a e ka pak i gajbin, një të pa me të gjehnemit, dë banë me haruë, fëmijun të tanë, bashkëshortën të tanë, familjen të tanë, dhe gjithë shka shka e gjithës të tanë. Tha sallallahu aleyhi wa sallam, ju të bi, rëjulin, e bërësi regjulin, e sheddi regjulin buëse, tha sallallahu aleyhi wa sallam, e si jellin ditën e gjikimit, njerijun me fukarallekun matë keqë, me varfri në mëtë keqe, njeri unë i cili s'ka pas po kur gja në këtë botë, apo dhe e shtim një të shtimë në gjennet, edhe e nëgjerin jashtë, i thot, a ki pa po keqë, kur s'kam pa po keqë, dhe e kundër ta, thot, e si edhin e në amur regjull, njerin me, me komoditetit mëtë lartë, s'ka pa po keqë aji, ketë mirësi ka jetu e, dhe e fusin një të futë më nëzjarë, jo ma shumë, Jo me nejtë aty për gjithmon Kërë nuk mundët mu paramenduhe Se sa është të keqe Po vetë me futin një të futme Dhe për nga meri Aleji Salatu e Salam Ne e ka sjellë këtë shembul Vetë të për një arsyje Që mos të tamas në botën jetër më këtë botë Dhe mos të i krasoj në Ligjet e kësaj botë e me ligjet e botës jetër Tha Aleji Salatu e Salam Për ju hraqë dhe nëzirët Njeri Me komoditetin më të lartë Me pasurin m Një të futme në gjëhenem gjen dhe i ndziri thot Hella ejtë në imën katt Aki pa dhe njëherë mirëti Aki pa këna cidë njëherë Thot jo Andaj, komoditetin që ka e shopë në të njerëzit Pasulin që ka e shopë në të njerëzit Këna cidë që ka e shopë në të njerëzit Këto janë të gjuha Allah Me ta unë kalil Zbavitje e pakt Zbavitje e pakt Shtu e që unë Allah Për të nënqmue Zbavitje e pakt Sepse kur rëndit mi këtu si gjënaze, a ju ul mi kohët par Allahu gjellë wa ala, dhe shkon zbavitja, dhe shkon arktimi, dhe shkon në të citek sajbote. Andaj tha Allahu, tabarike wa ta'ala, e indahu ilmu l'gajb? Aja ka pa i gajbin? Se ka pa. Andaj tha Allahu, tabarike wa ta'ala në sura l'ghafir. Dhu e bedalahum min Allahi ma lem jekunu jahtasibon të Allahu të varë kjo vëtë ala dhe njerëzve ditën në gjikimit ju paracitën prej dënimeve që as kanë mujtë me mërë me mend apo shërbimet e botës sot i janë atatës të shtihën kush i ka dënimet më të mdoja në për burzët e ndryshme të botës shtihën dhe garojnë kush e maltreton njeriju në forma më të ndryshme e Allahu gjellëvala tha u e bedelehum minë Allahi edhe në të kaluarën ka egzistu kjo qish për hinje lezoni historiat se si njerëzit kanë kan, kan bo artë të dënimit artë ka libra të veçanta në histori në kaluarë dhe bashkohore artë i dënimit kush di me dënum a mirë e Allah u gjelë a tha e Allah u të kur ti dalim për para kam ja u kalëzhuaj në dënim shka s'kanë mujt me morë me men sepse gjitha dënimit janë konë prej menës e ka shpikajt e Allah e ka dënimin i cili s'ka mënëci më dhuru kërkush nda i tha Allah u te bare kjo wa ta'ala e lem ju nëbë bima fi suhofil Musa tha ki cili tha unë e ta mërë dënimin për si për a nuk e ka ledzu që ka në letrat e Musas në fletushkat e Musas dhe në fletushkat e Ibrahimit i cili e ka plëtsua manetin e Zotit Allahu në gjellë në vala thotë, nëse do një me ditë që ka ndodhë të Allahu, lepëzënit që ka ndodhë të këtë fletu shkat e pej nga mërëve. Vetëm pej nga mërët janë ata që ka flasin për Allahu në gjellë në gjellë aluhu. Pasë a i tha, Ela teziru vaziratu në wizra ukhra. Tha të këtë libra të atërë e shkru në kështu. Ela teziru vaziratu wizra ukhra. Askush se banë wizrin e tjetëri. Qa wizrë? në gjuhën arabe ministri të i thojnë në wezir në gjuhën arabe ministri të i thojnë në wezir andaj thamu së alej salatu vësëlam allahut vëgjall ehi heru në wezira thë ozot tim kiba mu për nga mërë ama banë ma dhe dhavin tem weziran, ministr me mdih mu se së mujnë me krypunën vetë andaj në gjuhën arabe i thojnë wezir e pësë është qujtë wezir se e bartë barën e ati cili është O dhehetsi i parë. E Allahu xhallahu 'ala fakshtu. Askush se ban ditën e gjykimit barrën e tetrit. Ti i ke jsonatet tua, ajët ritvetat, ajët ritvetat, dhe çdo kush del para Allahu xhallahu xhelalihu me barrën e vet, se ban barrën e tetrit askush. Dhe kjo është drejtësia Allahu xhallahu 'ala. Drejtësia është me të mund llogari për veprat të tua. Leje filanin. E sot njerzit mirë kanë llogari për veprat e huaja. Sa njeri ju mirët logari për vevrën e huj Sa njeri ju është kriminel dhe shëtitet lirëshëm Dhe sa njeri ju nuk ban krime dhe vuan në përburgjat e kriminelme Kjo është ligjik saj bote E ligjik bote që jetër nuk është ashtu E la te ziru, uaziratun uizra u hra Asë një gjunacar s'ka mundësi me bartë gjunaj në huj Veshtë vetin Kjo është lizja Allahu të bareke Dhe kjo është absolutizmi Zotit Kjo është absoluti Allahu të bareke A i gjikon për dhevrat e tua A dhe në surën Isra Qka të thot Ikra kitabek Thotë Allahu u gjellohë në surën Isra Lezoje librën të ane Lezoje librën të ane Qka të thotë në ak librën Thotë Allahu u gjellohane në ajet tjetër Kujet të regon se njeri Kur të amore librën e vetë me lezoje Qka të thotë Maliha dhe l'kitab Qa këna punë e kësa libre? S'ke na punë e kësi libre Asë libre të gjikotësave matë përsostë të kësa i bote S'kanë mundësime të registruhet dosjet e tua Sikur që të registronë Allahu i gjele gjelelu Andaj thue Maliha dhe l'kitab Qa punë e kësa libre? Qa punë e kësa libre? Qikonë Allahu në ka zëmbi për para La ju ghadiru sahiraten Wa la kebiraten Illa ahsaha Se pas kalon asnit vogël Dhe asnit madhe vetëm se pas ka registrua Ska dosit Dhe kësa i bodhe që ka të registruan këtë vebrat E Allah këtë vebrat të registruan Edhe në gjumë Edhe handrat e tua Edhe handrat e tua të registruan Andaj Said ibn Jubeir Said ibn Jubeir Njani prej djetarve të, të tabi inve Shok i sahabeve Që ka tha? Tha, unë edhe në andër kër jam. Shikona? Edhe në andër kër jam. Dhe më kalën dhe një gruja e hujë. Unë e hujë li shikimin. Andër. Juve ju duket kërë andër. A i ka thënë, andër kër jam. Unë e kërë më delë gruja e hujë, unë e hujë li shikimin. Me frigen së Allah më mundët me mërë logari. Edhe për së Allah më në andërët nuk mërë logari. Adhe dhe Allahu, tebareke, tebareke, tebareke, tebareke u en lejse li linsani illa ma se a ta nuk e bartë barën e askujt, askush përvesh njëri ju cile ka bëhat pun dhe se njëri ju të nuk i takon vetëm se vepra e vetë kjo është lidja Allahu Gjellewala dhe kjo është ka shënohet në librën Allahu Tebareke wa Teala andaj neve duhet të dim se askush si barë gjunate tona gjunate tona i bartë mi vetë dhe askush dhe askush absolut asme laqët që mëllatë që të Allahu Gjellua që dhonë kemi melekin fi sëmawati sa mëllatë që janë qilë e lutë Allahu për dhe një punë si a pranën Allahu si a pranën Allahu Gjellua A'la vëtën vëtë e vendosë aji e lusim Allahu Gjellua A'la që Allahu Gjellua A'la në bëjë prejëtërët të cilatë اذن الله جل وعلا الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى مصنبه برادر درزد هينو بسيمه پاسای ترهچن الوسيماء الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى مسلمان کودو چان الله تدهمن یتیما ته مسلمان و الله ت مشیران الوسيماء الله جل وعلا چ مسلمان ته دوب کوان الله ت دهمن الوسيماء الله تبارك وتعالى چ ودیا مسلمان و تنگریتت ارسیمی مسلمان و تنگریتت شکوللیمی مسلمان و تنگریتت تقولو قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ان Hru hul ghafo r rraheem valhamdu lillahi rabbi alameen